Toți ansiat, din viscată. Pentru că sunteți, un număr mai mare decât din toți, câteva gânduri după Misteri poate spăriți, astăzi la încheierea săptămânii luminate. Două săptămâni sunt, din tot cursul, anului, cele mai importante sau cele mai reușite pentru noi. Săptămâna Sfinților pati, când toată lumea foliesă și ceroagă, și prin slujbile sau genile de la biserică se urmăresc momentele cele mai importante de la patimele Duhi care culminează cu răstignirea Domnului vinerea această scumpă, și apoi, a doua săptămână este aceasta, după pas, din noaptea din înviere, când Domnul a din de mort, până în sâmbătă de astăzi. O săptămână a cea mai înaltă din tot anul, și o săptămână bucuriei, a luminii, a învierii, cea mai luminoasă din total. Deci aceste două săptămâni se completează una pe alta. Așa încât, astăzi, în sâmbăta luminată, când se susțește slujbile, fete speciale care se fac numai acum la învierii, e bine să adăugăm câteva gânduri, câteva covinte. Asta înseamnă exact ce cred că e mai necesar. Dorința, râvna, o la noastră de a rămânea de viața în bucuria Învierii. Nu numai în tristetea păcatului, sunt grozăzia morții, cum gând, la simtul Iadului. Este și deci la bucuria Învierii. Și deci pe o parte, cu de la moarte și la păcatele care le-am făcut și necăinți, pe alte parte, avem bucuria Învierii, speranța mântuirii, nezecea veții desnice. Deci, ar fi foarte Bine, ca atât că rugării, cât sunt cei din iubitori de Dumnezeu, care duc viață curată, să trăiască viața astfel de studii scurte să astfel de studii în bucuria târghierii în Isus. Ca să avem bucuria vieții, bucuria în familie, bucuria, astea duhă asta, nu nu viața pământească, bucurii la rugăciune. Ca să avem ne degea mai mare, trebuie să-l schimb mai mult de târghierii, mai mult de rai cât de bucurie a învierei, decât de Sfinurile Sfinției. <gântări> nu putem să, să ne bucurăm de El de El dacă nu și o să ducem cu noi, crucea împreună cu Hristos. S-a duce împreună cu Hristos înseamnă a răbda Sfinurile Bedeții, nasele de copii, boala, sărăția, tot să ne primește Dumnezeu, Să ne rândește pentru noi. Să le primim cu răbdare și cu îngăduni. Și atunci, dacă le primim acestea cu bucurie, ne putem bucura, cât de prezența Halului Lui Dumnezeu în noi, să ne putem bucura și mai mult de Învierica. Iubiți frate, ca să ne putem bucura în Hristos pentru Învierea noastră duhovniceată, ca să putem noi nici în viață la o viață mai curată decât până acum, mai legate de Hristos, și de Biserică, de toată de Sfânta Cruce, în mod deosebit să avem în viață gripe din următoarele lucruri. Întâi, să aveți Duhul. Și să nu-l schimbați o lună, o un an. Numai dacă nu mai face sau să nu-l sau Domnul, îți caută. Ei sunt ordinati, importantă este duhovnicul în viața ortodoxă. Asta nu-l înțeleg, asta-tori, dar e crisii atâta. Duhovnicul are un rol foarte de tot. Călcate vă, preuscine mai aproape de dumneavoastră. Să avești vești, despășuitor, cerunguie, de fiecare de uză, și pentru ca să vă vină cu Dumnezeu. Apoi, iertați-vă, strâns de Sfânta Liturghiei. Sărbătoarea Domnului nu mi-i strâns de la Sfântul Ritual. Ești într-un neva, ești trimis în neva. Dacă poți 10 zile din cerul unei nerf, sau de mașină, sau oprește-o pe cu de degezi din oraș cu putare. Ești vor fi în liturghie. Asta este semn la audit. Vă poate de ziua dacă ai stat, s-a auzit de Și s-a ajuns 10 ori mai mult dacă ai stat la liturghie în momentul acesta. Deci, du-vă, niște Sfântul Apoi, nu uitaţi de nilostelii. Tatălul mei încăzută, sunt material, sunt ales spiritual. Daţi facuri, mângâiaţi pe cel din strânga asta de-n dreapta ta. Ca să vă fie aceasta, să vedeți cât de multe bucuri de Hristos, să vii îngriere, să vii când ieţi cu Sufletul împăcat. Conștiința nu te mută de patru, fieţi povedţi la vreme, prin legătura cu Dumnezeu pe Biserică, să mai faci celea din nilostelii cât poţi. Orică o carte sfântă, orică o sfătunire duhovdujească, de orică o bucățetă de cruiuri cu ce dă Dumnezeu. Sunt scrisit, aș să rezum trei mari versuri ca fapte bune ne sunt necesare obligatoria pentru un mântuire. Întâi rugăciunea, trei și-a rugăciunii, acasă pe drum și în biserică, al doilea, smerenia în care îmi intrește povedania și căința de păcate cu o săniala noastră de o viață pentru mântuire și al treilea care îi pun în acuturor iubirea păsturilor. Această trăime de fapte bune păstrează în noi toată viața noastră că e Hristos în viață. Această trăime de fapte bune rugăciunea, smerenia și iubirea în care capiunii, în serie, îi capeți în miroserea, bineînțeles, îți dă nouă alici să le înăstăm la în cer. Îi sunt nii de Hristos cel în viață, E izbăviați de primergie și din iertare să trăim o viață frumoasă. Să învățăm în cea, în tot, a ne ierta în pe a ne idi unii a vrut de asta să fie. Evreii băteau cu în pavilion și spunea, Iată, i-o să nu știu ce face. Numai Dumnezeu putea să spună aceste cuvinte, să se ierte pe criminal și un de Dumnezeu. Care se acum de 2000 de ani, nu pot să creează El, să se lupte pe toate că ele să-l din istorie din biserică și din inimile noastre, în bună toate reuțetă, indiferent frise, fii prin filme urte, fii prin cărți ne-o ortodoxe, fii prin secte, toate sunt adevărți. Sunt noi, dacă nu ieținem de Sfânta Crucei, de Sfânta Sfântului în viață, de Sfântului în tăi mari de care sunt fătărătoare, rugăciunea ortodoxă să trebim la dreapta, care ne face să fim tot de la mai jos decât Sfânta Sfântului, și iubirea care iartă și mângâie și miluiește pe Sos, fără acestea nu putem să dăgem pe Iisus. De. Deci dacă vedem că trăim în bucuria învierii până la anul de Iisus, să n-avem cu nimeni să îndrășma. Cu totul în să fim în păcat, duminică de duminică să fim prezent la fruntele liturgii, să știm să fărți fricii cât putem, să știe să văd cu ochii frica lui Dumnezeu, legați-vă de duhovnii neapărat, fiii care, în zona lui, nu la 100 de km de picare, eu acas, nu știu, e criză mare de duhovnice, tot pământul. Dar preuții din mii sunt destui de ei unii fac Alegeți-mi de uneva pe care sunt duhovnice, unde vă va învăța. Sunt lucrurile, legați-vă să fie mănăstiri. Câtea ar mai putea, care ar mai avea vibrile, unii au mai fi duhovnici, unii vor mai fi să vă spune lucrurile pe lume, nu a ta mai amestecat Ce trebuie să faci și ce să nu faci, legați-vă de su și de mănăstiri sperăm că cu aceste câteva lucruri și cu rugăciune mai multe acasă, și cu intelesiuni, și cu canonul, acum nu sunt la unui italian la Duminica Mare, și cu zâri de post, și cu chitirea cărților științe, și cu oserniala pentru festele a copiilor, și cu răbdarea tuturor neșadurilor, sperăm ca bucuria a Învierii să neargă cu Dumneavoastră, să au învățeta cu toată viața până la Vistos. Iată parte pe scurt din lucru care am spus acum. Ca Vistos să rămână în noi, să rămânem noi pe credincioși să-ți măriți în biserica Lui. Noi stăm în biserică regulară, El se vestric în inima noastră. Noi suntem spoveziți regulari, El îi dă fața Lui în inimile noastre. Noi ne -am, iertăm cu fratele, să-ți prieze în văzboiul, să-ți searca, să duc mania să-ți procesul. Să iertăm! El rămâne de-a fândea, vestnic, cu fața Lui, cu binecuvântarea Lui, și cu nădergea Lui. Este distratul. Îmbărbătați-vă, împărătați-vă, avem speranță în Dumnezeu. țara noastră româniasă o simțându-i o țară a iubirii, a jurgeții, a iertării, a îmbuierii. O țară care păsează bucuria lui El. Cine mult în România? cât din care vin să-ți are Unii vin să facă fotografii, altă vin să vadă munăstri, altii suntem la oameni. Că toți spun la fel, imirăm cu un poporul românii sărat, românia și romântă, să aveți atâtea munăstiri. Îi bucurăm să învățăm de la voi, de la români, că vă bucurați și ce să sunteți Până În Afun, în alte toți, bucuria noastră este să fie cât mai mare buzunară, cât mai multă averea, cât mai bună mâncarea, cât mai multe să fie cu omenesc. Iar la noi, la ortodoxi, dacă diferim de Hristos, bucuria noastră este Hristos, bucuria noastră este Sfânta Apunii, Bucuria noastră să ne închelăm la Icoana Maicii Domnului, să simțim când mai multe rugăciuni, să simțim la saltirii, să fim prezenti la biserică, să fim împăcați, povediți, să-mi Asta e bucuria noastră. În această bucurie să rămâneți împreună cu noi să suntem cu toții Hristos al înviat.